Наше небесне покликання. Яків прокинувся від різкого болю і смаку застояної крові. Отже, живий. Досі. Щоразу це усвідомлення приходило до нього з відтінком розчарування. Агонія та смак крові зустрічали його майже щоранку, звісно. Але зазвичай його ліжко так не тряслося. Коли він спробував поворухнутися, а потім із стогоном здався, біль подвоївся, кожен поштовх відчувався, як спис у грудях. А і добре знав, як відчувається спис у грудях. Він вловив шум, скрегити з дивним скрипом, як у погано змащених осей. Потім запах, нато знайомий запах гниття. М'яса і бійні, і нарешті твердість дерев'яних планок, що били по його болючих лопатках, і все стало зрозуміло. Він був у візку для трупів. Знову. Як він сюди потрапив? Смутний спогад про те, як його рота потрапила в засідку на дорозі до Каркасона. Крик з тилу колони? Ні, ні, це було багато років тому. Він згадав довгі дні зцілення, шкутельгання по монастирю, слідство, панель похмурих священників, яких він послав нахуй. Чи загинув він, борючись з тим тролем, тоді на кордонах Британії? Ніколи не бийся з тролем, це перше, що тобі кажуть. Він пам'ятав, як лежав серед трупів, закривавлені пальці тягнулися до маленької ікони Святого Стефана, що вибилася з його розтрощеного щита. Але це було ще давніше. Погляд Святого Стефана якось перемінився від розуміння до звинувачення за ці три погані зими, і він кинув ікону в могилу Хазі разом з ним. Сказав собі, що мертві потребують її захисту більше, ніж він, хоча мав на увазі, що вони заслуговують на неї більше, ніж він. Це було до того, як він дав обітницю чесності. Крізь шум воза він почав розрізняти витончений монотонний голос У кожній нації є свої принади, і я завжди любив Польщу, але сільське життя просто не для мене. Я марнів в ізоляції як орхідея в темряві. Де я? прогребів Яків, але його голос був хрипким, навіть він сам ледве міг його почути. Лукреція, звісно, помітила це. Вона була, попри всі свої жахливі вади, надзвичайно проникливою жінкою і погодилася покинути маєток. Так почалася наша подорож великими містами серед земномор'я. Ніколи не затримуючись на одному місці, зі зрозумілих причин, моя дружина мала звичку виснажувати гостинність. Можна сказати, висмоктувала її досуха. Віз зупинився з остаточним різким поштохом, і Яків застогнав, кривава слина бризнула з його зціплених зубів. «Ха, він прокинувся!» Обличчя барона Рікарда з'явилося в полі зору. Він здавався молодшим, ніж будь-коли раніше. З легким відтінком срібла у гусах, бровах, темному волосі, що звисало навколо обличчя, коли він усміхався, показуючи елегантно загострені ікла. З'явилося ще одне обличчя, настільки шоковане, наскільки обличчя барона самовдоволене чоловік зі слідами віспи на обличчі і в потворному капелюсі. «Яйця святого Бернарда, сказав він, роблячи знак кола над своїм серцем. «Він живий!» «Я ж казав», – сказав барон Рікард. «Я думав, що ви збожеволіли». «Оу, абсолютно божевільний, але рідко помиляюся». «Граф захоче це побачити», – пробурмотів візник, відвертаючись. «Справді диво», – пробурмотів Рікард. «Як ти себе почуваєш?» «Приблизно». Поргрипів Яків, водячи язиком по роті, намагаючись сплюнути зі спробою такої ж відчайдушною та безнадійною, як і більшість його зусиль. Як завжди. Настільки погано? Яків відчув, як його зап'ястя схопили, і загарчав крізь наростаючий шквал пульсуючого болю, уколів і гострих відчуттів, коли його підняли в сидячі положення. Він примружився, намагаючись звикнути до денного світла. Віз під'їхав до польового шпиталю, кілька провислих наметів біля дерев – він ділив його разом з п'ятьма іншими, всі вони були мертві, але виглядали набагато краще, ніж він себе почував. Неподалік священник давав воду ряду поранених. Інша священиця тихо шепотіла останнє помазання, облизуючи палець, коли перегортала сторінку молитовника. Здавалося, що тільки мухи були задоволені цією ситуацією. Десь позаду він чув рівномірний скрегіт лопат могильників, але не міг змусити себе повернути голову, щоб подивитися. Зрештою всі могили виглядають майже однаково. За винятком, можливо, твоєї і власної». «Що сталося?» пробурмотів він майже неохоче, бо загальна відповідь була передбачуваною, а деталі рідко коли втішали. Барон Рікард відкинувся на спинку воза, що стояв поруч, сміхаючись, ніби це був сільський ярмарок. «Була сутичка?» «На воді?» прошепотів Яків, обережно торкаючись грудей, де відчував найсильніший біль. «Правильно, молодець. Я не втручався». «От би і мені так». Насильство рідко щось вирішує. Не можу не погодитися. Я бився на дуелі. Напалаючому актер-кастері. Рікард розвів руками, демонструючи видовище. Ти завжди знаходиш найдраматичніші сцени для своїх битв на смерть. Ти справді втрата для театру. З ким я бився? З одним із двоюрідних братів принцеси Алексії. Багато коштовностей. Констанцій, чи не так? Констанцій. Яке він заплющив очі. Їхня остання місія, або їхнє останнє фіаско, все поверталося до нього. Полум'я, тремтливий попіл, мерехтлива сталь. Він добре володів мечем. Без сумніву, він би переміг у чесному бою. Барон підняв брови, але хто захоче битися так? Яйця святого Бернарда, Пролунала несподівано тоном людини, яка звикла перекрикувати інших, і це сходило їй з рук. Промовець безтурботно тупцював між пораненими у відполірованих обладунках, одним великим кулаком спираючись на руків'я величезного меча. «Ваше світлосте, будь ласка!» скаржилася черниця, поспішаючи за ним і тримаючи над багнюкою поділ тонкої сутани, тоном жінки, яка звикла, що її докори не дають жодного результату. «Перепрошую, але я маю на увазі...» Здоровань посміхнувся, зупинившись перед возом і простягнувши обидві м'язисті руки до його вмісту. «Він живий!» «Я ж казав», – сказав барон Рікард. «Але, чесно кажучи, – зауважила черниця, – ми прийняли вас за брехуна. Найкращі брехуни не брешуть про все підряд, інакше хто б їм тоді вірив? «Пробачте мені», – Яків ковтнув ще крові. «Але я все ще... Пробач мені! Я граф Радослав!» Здоровень ляснув долонею по своєму нагруднику, наче те, що він граф Радослав, було вже само по собі благоговійним досягненням. «Никшича і Будимлі! А це матінка Вінченца, генеральний вікарій архієпіскопа Ізабиле Рагуцької!» Вагомі титули для чоловіка в стані Якова. Він торкнувся кінчиками пальців потилиці, тилиці, волосся на якій було липким від крові. Можливо, власний, Можливо, інших пасажирів воза. І здригнувся. «Честь для мене!» – сказав він. «Ні-ні, це наша честь! Ти, зрештою, словно Яків Торнський!» Яків скривився сильніше. Його обітниця чесності не давала йому багато простору для маневру. Це я зізнався він, і щодня про це шкодував. Граф Радослав помахав толстим пальцем. Твій друг барон Рікард нам усе про тебе розповів, яків скривився ще сильніше. Сподіваюся, тільки хороше. Вправний за вечерею рідко вправний у бою. І не кажи, що. Яків подивився на пораненого, його охопило знайоме відчуття, що все може бути ще гірше, ніж він пропускав. «Ти саме в бою!» «Так і я! А ти – відомий чемпіон, лицар і генерал на вірній служби у папи!» Барон Рікер нахилився ближче, щоб прошепотіти на вухо Якову. Його дихання було холодним, як зимовий протяг. «Я був зобов'язаний похвалити тебе!» Ти, часом, не родич знаменитого Якува Торинського, який зняв облогу Кераку під час Третього Христового походу. Яків прочистив горло, думаючи, як відповісти на це запитання, не збрехавши. На щастя, барон першим поплескав його по плечу. «Здається, в них тече одна кров. Я так і знав!» Грав тріумфально потряс кулаком. Мій дідусь тоді був у фортеці і не втомлювався розповідати цю історію. Він казав, що це була найкраща атака, яку він коли-небудь бачив. Ельфи втекли, славетні предки, еге ж? Покоління військового досвіду, сказав барон, і все це у вашому розпорядженні. Матінка Вінченца подивилася на небо. Спасителька дала праведникам інструменти, яких вони потребують для свого визволення. У неї є така звичка. Пробурмотів яків крізь зуби. Твій соратник розповів нам про твою святу місію, Радослав побожно обвів вказівним пальцем свої груди. Ми розуміємо, що у тебе, ймовірно, зникла принцеса, Яків втомлено поплескав себе по кишенях. Здається, у мене на одну менше, ніж коли я вирушив зі священного міста. Звичайно, відповіла матінка Вінченце, ми готові надати всю можливу допомогу посланцю її святості. Але не задарма!» Черниця розвела руками. «На жаль, у нас є власні святі місії, які ми повинні виконувати». «Підкорити Йованку, бунтівну графиню Пецьку!» – прогорчав Радослав. «І розтрощити амбіції її покровителів зі Східної церкви», – додала матінка Вінченца. «Прокляті колесоносці! Чи є кінець зарозумілості архієпископа Дарданії?» Барон Рікард сумно похитав головою. «Коли ці кляті святоші перестануть втручатися в політику?» «Отже, підводячи підсумок», – який і з себе з «Ви берете участь у війні на кордоні?» Його коліна ледь не підкосилася під вагою тіла, але йому вдалося встояти. «Із сусідньою дворянкою?» Він болісно випростався, болісно стиснув сідниці, болісно відвів плечі назад і випростався настільки, наскільки зміг. «Одного з вас підтримує Західна церква, іншого – Східна». Це був той самий тип огидної посередницької війни, яку ворогуючі церкви-близнюки вели протягом останніх трьох століть. Той тип війни, який їхня місія втроє мала на меті зупинити. «Ти одразу дивишся в суть справи!» – вигукнув граф, гримнувши по борту воза із трупами так, що той захитався. Він належав до тих людей, які нічого не можуть сказати спокійно і нічого не роблять м'яко. «Можливо, ми здатні допомогти одне одному? Будемо сподіватися!» Пробурмотів Яків. Допоможи мені приборкати норовливу графиню на полі бою, а я допоможу тобі розшукати твою принцесу-втікачку. Як тобі таке? Це звучало, наче катастрофа, що ось ось має статися. Або, можливо, що вже сталося. Чесно кажучи, я останнім часом намагаюся уникати поля битв. Барон Рікард посміхнувся. Проте з невеликим успіхом. Як би ми не намагалися ухилитися від нашого небесного покликання? Сказала матінка Вінченца. Святі повернуть нас до нього. Священник з молитовником закінчив з одним трупом і почав співати над іншим. Яків важко зітхнув і скривився від болю там, де його принизала леза Констанція. Прекрасно, пробурмотів він.